بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراهيم وعلی آل ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراهيم وعلی آل ابراهيم انك حمید مجید ده علیہ الصلات والسلام د سیرت سلسله شروعه پای کی مون د نبی علیہ السلام ابو دا نبی علیہ السلام کفالت او دا مختلف مراحل او بیا دا نبی علیہ السلام نو جوانی د نو جوانی حالات او تمورا رشیدلو چې پاره کې یو تقریبا 7 سال عمر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سال عمر کې د نبی علیہ الصلوۃ شام تا دوباره د تجارت سفر او د خدیجه کلکبرا رضی الله عنها مال تجارته اغسته او دغه غلام می سراور سره او دغینه مخکه هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تجارته سلسله شه ورو او بیا یو خاص فرده تجارت د خدیجه کلکبرا په مال باندې شام تر پکړه او درڅ یو دو سفر یمن ته هم شوه وی د نبی علیہ السلام نو جوانې کې درځې حلال ګټلو د پاره او د کسب کاروبار حواله شرع د دوه قرونه ډیر مشهور یو ګډي بیزه سروي نو دا ګډي بیزه خپل هم سرولي خو مخکې مونږ ویلو چې دا ګډي بیزه دبل د پاره بټوري مزدوري هم سرولي او یو حدیث دي کوم ویلو دا د نبی سره السلام د شان خلاف نه چې ګړې وړي سری پرادو خلکو له پیسو باندې کسب رزقي دا غی علاقی دا خیطی دا کارو کسب دا سا خبره نه خبرانه او دویم دنبی علیہ السلام در اسکے حلال او دا کاروبار حوالی سره بیا ډیر اهم کاروبار اغا تجارت تی چې تجارت دا دی مکی او دا دی خطی دا دی خلقو خصوصیت تی چی قرآن دا مکی والاو دا تجارت تسکے رکج بی دنبی علیہ السلام دا تجارت او کسب دا چی دنبوت نمک کسنگن و جوانے کیو نو دواعدنه بعد د خدیجه کلبرا سره د نیکانه بعد هم د نبی علی صلوات و تجارت د لندن جاریو خدوم روا چې لری غټی سفر وی نبی علی سلام پرشه او یا په خپل زینی زې تجارتو او یا داوا چې نبی علی سلام با د خدیجه کلبرا مال چې بیا ددف مال شي نکاو شوګن نبی علی سلام د حواله نو د مال به نور لو ور په اشارت باندې او غبا اغا تجارت جاری شات د نبوت نه هم جنبی علیہ السلام د تجارت څخه ترتیب شو دي تر دې چې مدینه ته راغله ده نو مدینه کې هم نبی علیہ السلام د تجارت لین دین کسب کاروبار جاری ساتل رہے بعد خلک وې به د نبوت نواد کسب کاروبار نه وکړي نه خپل نه راکړي دا چې چې خپل ورپسې سفر نه وکړي خو لیکن د نبوت نواد مکه کې او بیا د مدینه کې هم نبی علیہ السلام کا خپل کا پیسہ با تجارت با و و او بل تور کړه دا او وی په تجارت په باندې کومه څه کده عربو طریقو قافله بدليو سوق بخل شاملې ده لوچا بخل مال بلور کوي بولا څنګه څنګه سبا مزاربه او مشارکتی په دې ترتیب نبي عليه السلام تجارت جاري ساتل بارحال نبي عليه الصلاه والسلام چې د نبوت نمخ او د نکاح نمخ کې د 25 سالو عمر تقریبا د خدیجه کلکبرا کم تجارتی سفر کړه شام نو پاګه سفر کې د نړیوی غټم شریوا او واقصه کې مې سره غلام خدیجه لکو تا د نبی رسول الله له ټول احوال ویل چې دا سره داسي راز گو امانتدار خوش اخلاقا دا دا دا دا خپوونه پکې او خدیجه کبریه ته غټه او نفم ډیر ور کړو نو یوو ته دا حالات او صفات ویل اودیم ورتا د دې شام د سفر په دوران کې چې کوم دراحب واقع راغلی او یو طالب سره سره وجوډا ده بل نه واقع دراحب شریتن نستورا راحب وای اثر خبره ترې شوی نو مې سره دغه خبره او د دې راحب د نبي عليه السلام بارا کې چې کوم خبر ورکول او د имаم شنو اغیم خدیجه کلبره ته ویلو په سره خدیجه کلبره نبي عليه السلام سره د نکاح کولو اراده شو نادری دتر سوی ده ورقه بنی نوفل ندی مکی باشنده او ددی دتر سوی ده او دیر بوډ او د تورات انجیل الیم او د مکی شړ خدای شرک نه دی سید کوړیدو تقوا کی سید بس حق دینونو نو تا ورقه وه پرسته د شیو ده بخاری روایت مطابق رسل نبی علیہ السلام پیغمبر شوه دنه نو خدیجه کلبره ورته د نبی علیہ حالات وی ديابا باس کی راشي د داغور خیبنو فن د ترز ویلا چې عالم دې دلا خدیجه کلبره ورلو او دیوي چې د محمد باركي صلی الله علیه وسلم د دا باركي داسې د دا واقعات او خبرې موری دي نو اور که دا تک مي خبرې ورې دي د قسوي نو دا او رشي نو دا محمد صلی الله علیه وسلم دا د امت پیغمبر دی او دا هغه پیغمبر دی چې موږ داغه منتظر یو په انتظار باندې یو دا خبرې چې اوریدنه ده خدیجه کلبران او هم اطمینان شي بارحال نبي عليه الصلاه والسلام ته د نیکا پیغام ولې او دا د نیکا پیغام د شام د سفر نه پس تقریبا داسې دعا میاشي او تقریبا داسې سره دا پاسه نبی عليه السلام ته دا پیغام لې کړو نبي عليه السلام د دې مشوره خپل تر چې سره سره ابو طالب سره وکړه او هغه قبول کړ من خزر دولت من خهبار حال مقرر تاریخ باندې نوبیله سلام دغت تره بهطالب کشر سری حزه رزیعلانو کوم او د خان نور افراد د خی زی تونکوبره کورته او دهغې د قرب نه دغه ترز به نه نوفل مشر چې ځ مدار دکې نستل دغې زمانې چې څنګه د ستورو چونکې دوی د براهیم له اسلام په دی باندې ځان ګه ځانته حنی او ملت ابراهيم باندې ځان غړنو ډېر خبري ورکی د ابراهيم عليه السلام د دین په ذکې وي داغه یو خبره د نکاح هم وا چې عربو بغیر نکاح وعده نه کوي نو د نکاح مجلسو او دایره د دستور مطابق با د الګ طرف نه سړې پاسه خدبه به وي تقریر به وکړه د چېن طرف نو بوتاریب د نبي عليه السلام د طرف نه پاسه د چیرې تاریخ کتابونو خود واره نقل کړي دا او خدبه او حمد او ثنا نه بعد وي چې حمد او ثنا الله لراغا چا چې مونږ د ابراهیمو او د اسماعیل اولاد جوړ کړو او مونږ بیا د معاذ او د مزر د پاک نسل نه جوړ کړو دا د جنو کوڼې او مونږ د خپل کور په وانو او پيشوا جوړ کړو مونږ له دا څخه کور راکړې چې خوښه خلک دغه زیارت لراجي او مونږ له دا حرم را چې څوک لته راشي هغه په امنی او مونږ په دې خلکو باندې حکم مقرر کړو او بیا وی هم څنګه چې د خطبه طریقې دا زمانه داروار محمد شریف دا عبد الله زوی دے ددا شنو جوان دے چې په عزت شرافت و بزرگے او بزرګی او باقلو کوی کی د قریشو اسنو جوان ددن د برابر اگر چې مال وسره نشته کم ده خو ددا مال سره شهره دا حذیرا جی نے مطلب دی دا, دا دا بیان fomay را حاصل حاصل ہوئے. او بیا و قسم او پال دال پالانه دې قسمی آئنده وخت دا محمد یو عظیم اولی مرتبه والا سره خدیجهت القبره سره کي خديجه سره چې د د دنیکا دا پايشته نو د ام د دا خديجه د شرافت په بنا باندې وي نو دا سې څه خود به وي او بیا یې محر کې ورلا مختلف روايات دي سو کوئی شل او خان مقرر کړ نو محر او سو کوئی چې تقریبا س دلاس او کې چاندي او شل درهم او کې چاندي تقریبا یو اوقيه در درهم دا نو دی پری قیسره دا 500 درهم یا چا دینه کم زیاته ویلی مہر مقرر شوه دا ورقه ابن نوفل پاسه دا دغید ترسهله مشر بزرگ ده او حمدو سنوه او د حمدو سنانه بادوی یا بتالف چې سب بیان وک می یقینا دا تمام فضیلتون الله تعالی درکړي پټول عربو تاسو به تر او دیم ته ی عربو کې د مکه والا کې دا ورقه ابن نوفل او دار تاسو د دې فضایل او دا څو دي فضایل او د مقام نه چا انکار نشتا تاسو د فخر او د شرف نه هم انکار نشتا او مونږ هم چې تاسو ته رغبت کړې ده لکه دا خدیجه درکو نو دا مونږ او د تقویچه نه کړې ده تاسو مون په سنيه په دې بنیاد باندې او بیا یې قریش او غواوسه ما خدیجه بنت خويلد محمد بن عبد الله تا باندې کا ورټ دا خطبه وو سره دنبیری صلی الله و سلام نکوهش نکاپ وخت دنبیری صلی الله و سلام او د خدیجه کلبرا عمر سمره نو دنبیری صلی الله سلام عمر د نکاپ مقید د 25 یا 30 سال دے. تقریبا او د خدیجه کلبرا رضی الله عنها عمر 40 سال لمه شخذا د دینه مکه دونی کو نشی ده 30 نه کاله دنبیری صلی الله و سلام سره او د عمر بارک نور احواله مشهور قول د 40 سال دنبیی علیہ الصلوۃ والسلام سره د بعد خدیجه کلبره 25 سال جامه د پاتش یعنی 25 سال دا دنبیی علیہ السلام پنکاه کې دا خدیجه کلبره رضی الله تعالی عنها د شان مقام یقینن د شرافت د عزت دا ډیر لیدې د دې بار کې به با سروايات رسوایو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم ډیره درانه وا تر دې پوري چې دا غي د وفات نه بعد دا غي د ملګرو سره هم خوشن سلوک کو دا دا او د دې د وجهه او د یو علامه دان در دا دا محبت او د ګرانوایي چې سو پورې خدیجه کلکبرا چې هم دیوا نوبي عليه السلام بل نکاح نه وکړ د خدیجه د وفات نه بعد نبی عليه الصلاه صرف د وفات نه بیا نبی عليه السلام ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړ وسنه شهر اولاد بارے کی د خدیجهت الکبرى اولاد خدیجهت الکبرى رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام سره کوشش نو یو کال دروستو د نبی علیہ السلام د خدیجهت الکبرانا یو نر بچه پیدا شو چې قاسمینو مو قاسم دی وجه نبی علیہ السلام ته قاسم د کونیه پر بنیا جوړی کی او دابل قاسم دو کال جام دیو دنینا بعد وفات شوهلې بعضو تاریخونه لیکلې دي چې شپږو کال pore جام دیو او بیا مکه کې وفات شوهلې دارنګ دا بچی بچينا بیا بيد نبي عليه السلام د خدیجه کلبران لهور پیدا شوه ده زینب رضی الله عنها د مشهوره بیا بل لهور پیدا شوه ده رقیه دریم نمبر رضی الله عنها دریم نمبر دلور شوچا غسر او شمیرې دریم بچې رقیه لوه رسلورم بچې د نبي عليه السلام فاطمه او شپګم اوې کولسوم ده دا, دا تقریبا سلور لونه شوي او یوغ قاسم شو د نوبی ل سات سلام د خیجه تلکورانه. دغ بیا د ننفس د نو ل سرات سلام عمر چکلا کله س کالو شو پ شو او نبوت میلا شو نو دنووبوت په اوولنی کا بیا یو بلز یو شو د خیج کومرانه چې دونوم بد الله دی او دغه بدال الله له یو دونو مون انورا می خو طيب او طاهر نو دریم مون لیش عبدالله طيب طاهر دا د یوز وی درې نامي نظام باندې یو قاسم دریم دریم مصطبا مدینه کې برحال د نبی علی صلواۃ دو سلام د سامند خدیجه کلبرانه بیا مدینه کې نبی علی اخری عمر کې بل زو شوهره شاعت ابراهیم وی رضی اللہ او دا دا نبی علیہ السلام بی بی بلکی وینزا ماریا ابتیا دا غین علیہ ابتیا ابتیا وطو ابتی پی جن درسی چکم مردی ناج قیبتیا انسو بھی دا مصر خلق دا دا اصل که دا مصر بادشاہ مقوقس نبی علیہ السلام لکتو فکر علی گلی وی رضی اللہ عنہ نو د نبی علیہ السلام دیا دا دقی ماریا رضی اللہ عنہا دا زوِ ابراہیم پیدا شیو دے او دغه زوِ ابراہیم دے دے و اتلس عطلس میاج چیم دے بیا وفاد شیو دے نو د شوال فا میاج کے پیدا شیو او په دغه کال نبی علیہ السلام و ربی علیہ الر نو تقریبا د نبی علیہ السلام وتدد.» ابراہیم دا وفادنا بعد نبی علیہ السلام شپک میاج پس وفاد شیو د اخیری بڑاوہ جی بچے ذکه وตะگرانې ګډواري کې په چړې چړې تاگران نو د ګډواري سویه ابراہیم ځکه چې نجيره السلام دا بچه کله وفات شو نو نبیو رسول الله ډېر سخت خفا او غم جنم سرغنی وخت تللی او ساده کرام ورته رسول الله دا سری ځکه نبیو رسول الله ټول مرده جلان خرق مری کړو نو دا جلان مانه نو واخو ده ده جاهلیت والا جزو فزونه مانه وا دارنګ دا جاهلیت والا سيان دی ویل مخسر شکول او خل دین مانه نبی علیہ السلام فر میلو که نه من ضربر خود د شخص جو و دا به دال جاات ل سا من دا سمون نه دی او متی نه دی چې دغم په م دمر م په مخبان دی د جااحیت ان دی و خ چې نګ ووي مخ وختې کریوان شل دا زما او متتی نه دی نه تغې و نور دڅوېل د غم په دغم دا من نه مخه ساړی خفه کېږي د منېږ د سرګونه به اوخکې زي نو بیا السلام چې سرګ وخ نو سااره ک را تی دای. کلکلکلا سڑے کھبر گورو پوی نہیں گ نو گرا تا ہو منی کول مطلب نو تے پیڑا چھاڑے ماں جڑا خود چڑی دا اختیار نہ برحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتے ہوئے صابو یا رسول اللہ داسی وہی دا اللہ رحمت <متحدث> دے خبر گنو کھیدی برحال او دا اگل تو وفات کلے موند ستا په جوړه ابراهيم ادرس خفوق درمنش نوبي عليه السلام خفشوي درمنچوي صاحبم خپو نبي عليه السلامم خپو برحال د نبي الرسالت و سلام د اولاد د تفصیل نه نور سونو بيبياني دي د يو بيبي نن اولاد نشا صرف خديجه الكبرى نه دي خديجه الكبرى نه سوشو بزا مرو سلولونا او د ماریه قبیتیه رضی الله عنها یوسوی نو و بچی د نبي عليه السلام برحال د خو د اولاد په د خدیجه کلبره رضی الله تعالی عنها فضیلت او مقام دا ډیر وی دي یو خدا له مقام دے چې او خدای پیغمبر په نکاح کې راشدین غټ مقام نشي دا خدای حی بالمقام او ما حضرت دې مقام دې له خبره چې پیغمبر صحبت وته ملو شي نو هغه صحابي شه ترکامت رضی الله او شو نو چې پیغمبر داسې صحبت وته ملو شي چې کور کې 24 گھنٹې او نکاح و د دینه مقام نشي خود دې فضیلت داده چې دا هغه بي دوا د وا خذرا چې دا الله رب ال عزت او د جبريل له طرفنا پهېمانه سلام راغره خپل يود الجبريل امين راغ او نبی عليه الصلاه والسلام ته وي چې الله رب ال را لې ګلم چې په خديجه ته د الله له طرفنا سلام واي او زماده طرفنا سلام واي په دې مقام چې الله په سلام را دي دغه يو حديث کې راضي د بخاري شي چې جبريل دا ویلیو نبی علیہ السلام تا چه و بشیرها بی بیتن کل جنت من قصبن لا صخب فیهی ولا نصب دیکھ حدیث القبران از زیر ورکا چه سطح پا جنت کی دا ملغلور نجوڑا شر کور دے ملغلور جوړ زمون دا خختون جوڑا دا ملغلور نجوڑا او اگا حدیث کی دام جنتیانو دا دا جنت دا بارک رزیز جنت چه جنت کی با دوبو دا دریاب پغارا وانده او غٹ ملغور اخکاری خیستا اجه سړې ورني نو بار د ملغلو د نن نه بګه بنگلادا نو یا بدغه شي یا واه خاطي د ملغلوري صورت نو وي جبريل ویلو نبي عليه سلام ته چې خديجه کوله د هوا چتا دی په جنت کې ستاد ملغلو کور دی او دا کور دی چې لاخ صحبه فيه ولا نسبه نه پته شورش ته نه پته سړې والے دنیا کوټي شوره دې سړې ما شور شغرب سړې والے دارنګ بل فضیلت دی دا له ملمونې خدیجهت کبراء رضی الله عنها چې اولو مؤمنه ته علي وجه الارض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم د رټور او ایمان وروونکو څوک ته پیغمبر نه باد خدیجهت کبراء اوله مسلمانه ده ډېر لوی مقام داغره د نبی سره سلام بلدا چې د نبی له سلام سره ډېر لوی تعاونو تاونه ډیر چاته دغه ووټ پرکار کې دمال دولت په حواله چې قران پاک کې الله رب نے ځکه په لنبی عليه السلام باندې وووجدک عائلا فغنى تم غریب مونږ دمالدارم ګړې بسې مالدار ده د حق خدیجه کلبرا په دولت مالدار کا. نبی عليه السلام د خدیجه دمال دا وجنه الله مالدار کړه خپل نبی عليه السلام فرمای زده خدیجه کلبرا په مال باندې مالدار شوهه ځکه دا ټول نبی عليه السلام میرې تجارتي صفاي به نه غلي خلک بدلل نغمالو دولت تمام مخې شاید ویلي چې دومره دولت الله پاک نبي عليه السلام را ور کړو خو نبي عليه السلام د جمعوالانو غلا ګولو یا اساته پیغمبر داسینو چې چرته بس غریب ایستارت نه لګیل خمالو دولت الله ور کړو خو لیکنداو چې غټه ورسرو هو جمعكون کینون زکو وسرسنو زکې په فقور کې دروټه دار نه لګیه چې دا په الله را د خپل د ډېر انفاق د وجنه شي ته توجه برحال او دا نبی علیہ السلام د نبوت او جنم د صفاتو او دا د پلار نکم د صفاتو دا خرج لکه هاشم بارک الله راجی عبدالمطلب بارک عبد الله راجی دا سردارانو عبدالمطلب وې و رويہ صحابه لګولو چمړکیدنه سه میراث نو پاتشي وی اولاد ډېر لګولو دا وځي برحال نو ما مخې چې نبی علیہ السلام کله داوتی مشن شروعو کو د خپل نبوتو، او د خپل کار د اسلام نو پای کوي کله کله انفرادي داوت کړي اجتماعي دعوت مختلف مراتبو د دعوت نو کله به بعض خلکو له روټه کړه او به غسل مسل سردارانو له روټه کړي وا نو چې روټه موټه په خوړې د لاله نو دی به خپل کې سردارانو خبرې کوي راځه روټه وداسه ابو جاهر ته روټه نه متاثر شول او خلکو ل르고 پیسو دولت نه متاثر شول ابو جاهر ودا ته تان مطلب دا چې پیغمبر سره خرصو مال او دولت قضيه کلبرا هرحال نو د نبي عليه سره تعاون او دا ډېر زیات دی و چې نبي عليه السلام حضرت خديجه کلبرا تشکري رسو او نبی عليه السلام د دغ مين محبت تواجن او وفاداری د واجن د هغه د وفات نه بعد هم د دې خديجه کوله بلکې د دې ملګری چې کومې چې تواړي چې د خديجه ملګری د اډا مارګری دا زنانو مارګری کی کنه گاوان کې خاندان نبی چه چه چه نو نبی عليه السلام به یې سره احسان کاو کله به چې کوټی چې ګډ چې له حلال نو بیا به د خديجه د مر نه بعدم وفات نه بعد دا ای هغه ملګرو کر د خديجه ملګری کري ایدا وفات نه بادې مې سلام جانې نو تر دې پرچوم مولوی نه عشد جان چې نبي عليه السلام به ذکر کونه مرو په لاس کلا د غراغه سره کثره بنو کایې دي خو دا کنا کم زوري ده په تیری د بني خ نوری نه نمپلې نو مولوی نه عشد جان هاوي چې نبي عليه السلام خدیجه کلبره ډیر یادوله مېما ورته وې چې ته دا حدیث ته کې د خدیجه نه بغیر بل اړه نو نبي عليه راتوي چې انها کانا تو اتا حقیقت او دا چې خدای دې اوسه خامخا یادوم کمالاتو والا وا او د چې الله ما تبکيهم دا غین راکړي و چې ټول راینه د البخاري مسلم روایت دا رم المؤمن عشر جره حوی چې ماده نبی عليه الصلاه والسلام سو نبی بیان دي د ټول بیانو کې دومره غیرت په چانه درغله سونو چې خدیجه راغله لکنوره ما ته پته و چې جامدو کې ټول کې مینا د پیغمبر ما سراوا خو نبی عليه السلام او خدیجه ته عنایت اللهم چې دادا ډېر وریا ده انا خدا کوم زوري بارحال ويمانه باغ ډيره غیرت رات او حالاله اجتماع غي دېرمنه واو نوبيي عليه صلوات و سلام به ډيره یادوره دغره خديجه عائشه جلانه ها سره د نبي عليه صلوات و سلام نکاح داغي دمر ندري کا نه بات شه نکاح شه ویل روانګي په مدينه کې شه ویل بارحال د نبي عليه صلوات و سلام اغه د خديجه الكبرى شان او و سلام سره یېینه محبت یو دیر لوی وخت د کنه او ولا خذ او ډیر لوی وخت او سنت ایر کړي او تاسو قربانو ولا خذا او بیا دا چې نه په هغه لکه چې چالي سال خذ او غچ لوی لې تجارتونو کاروبار کین او هغه ډیر و اقر او په واره خذ وي بلکې دین تاسو اندازو لګي رسوده وی په مقبره دي چې پیغمبر تک الاول وحقیقی په نبی عليه السلام د کیفیت تاریکیږي مدخله در خدای نرمه تمزورې نو نبی عليه السلام باندې لا تبو يخني راځي او دا دوه زړول وکړه کا حدا چې دا ولته سری ورکې به خپل ترسيله ووزی دینه معلومیږي چې څونه نره بهادر خزه او پیغمبر سوم را معاونا پریکاري نو ووت یو ورځ نبی عليه الصلاه والسلام کور کې ناست لغیر وفات نه بعد مدینه کې نو د نبی عليه السلام خې نه راځه د خدیجه کبراء کور لا غیر مو حالا بنت خويلد نو خو یې ونه اواز یې او شانتو مثلا کې نلڅې دن نو چې دا حاله بنت خوېلې نو اجازه تاسو نو باندې خبرې وکړي نبي رسول جوړه جو خدیجه سره حالکه مدینه دا نو چې څنګه نبي رسول د اواز غورید نو خدیجه و, خدیج و ترایا شو خیال یې کله به جوړه پلان کوي نا نبي رسول الله باندې چې کله یودي دنه وي الله اللهم حالا او هو دغه حالا مې جوړه خديجه ده یعنی دوه وتې یاديږي چې غږ आवाजم دا په شنبه خلی نبي ا عليه صلوات و سلام سره لکا خبره تریا ملاقاتو نو نبي عليه صلوات و سلام دا په راتلو باندې خوشاله شو دغره عائشه جان هاوی یواز مالا د خديجه په دې تذکيره دونه غیرت راغمه ورته چې رسول الله یو بوډه خذا خدیجه یو بوره خدا وا چالي سا کا وکه یو بوره خدا وا اوغوس مله شه دا غه زمانه او تی مغه یاده نوما نو زوارانه وا محمد عليه السلام غليشو دینه تفسیر ابن کثیر سیرت ولری کلی چې نبی عليه السلام غلي شوې لږ غوري والی باندې خبرو نه کړ دین ماری علم ام المؤمنین عائشه صدیقه په ټولو کې غور وچا لې مقام خد دا ام المؤمنین عائشه صدیقه ځلانه هوي خو لیکن خدیجه کبراه هم مقام لري له خدا بهرحال دا یو څو او فضیلت دو مالمومنین خدیجه کلبره جلانو او د نبی صلی الله علیه و سلم اولاد ستاسکره او دا غي تفصیل دی د نبی صلی الله علیه و سلام پځوانه کې دري یو واقعي بنه کار علا د نبوت مخه یو بل واقعي شوی دا د نبی صلی الله علیه و سلام پځوانه کې تعمیر کعبه او غهم د نبی صلی الله علیه و د شان مقام او د نبی صلی الله علیه و سلام اهميت او فضیلت او کارې نبوت ای لري نو دا هم د نبی صلی الله علیه و او کمالاتو یو فیضان او خیر او برکت ته چې په دغه موقع ظاهر شول وقضاوا چې کعبه د قریشو تعمیر کړی و د کعبه د تعمیر متعلق شاید د ابراهیم علیه السلام په تذکر کې هم ویل وي چې کعبه څو زرتانی شوی و له سې اشاره خو مختلف روايات دي سو کوئی سلوور زلا او څو کوی 300 ځله کعبه تعمیر شوی اول ځل کعبه چا جوړ کړل دا بیت الله نو د تاریخی او د سیرت روایتو مطابق دا آدم علیه السلام یې جوړ دا سو کله آدم ای باندې محققین چې نو اول ځل دا ابراهیم علیه السلام جوړ کړل هو تاریخی او د سیرت عام روایات دا چې ابراهیم ادم السلام اول ځل بیت الله دا کعبه جوړ کړل دا صحیح قول مطابق دا آدم علیه دبرنه دنیا ته راتل او بیا اوسېدل کم دیو درس کې موږ ډويو مکه کې ها مکه کې مکه کې آدم عليه السلام پاتې شو نو اول تعمیر د بیت کعبه د بیت الله آدم عليه السلام کړي او جبرئیل امين ول راغلو و هي ول راغلو الله کو رتامیر کړ کله چې تعمیر کو نو بیا وتو او ست طواف وکا اول تعمیر دا بیا زمانه ته له دوه سره وې توفان نوح کې دا متاثر شوی او دا نه متاثر شوی چې نړۍ در غوځیدلې دا خو بیا تر دې چې دې بنیادونه هم د زمانې ته دو په خورو کې پټ شي نو آدم علی آ... ابراهیم علی سلام تعالی رب له زت دغه بنیادونه او خودن از بو وانا لی ابراهیم لی دا څه مکان البیت مکان البیت ابراہیم علی السلام تا بیا دبني ازینو او خو دیش د وਹੀ په ذریعہ او پایمه ابن ابراہیم السلام سره د خپل زوی اسماعیل علی السلام تعمیر کړو او قران داغه تشکیرا کړو بیا دغې نه بعد درین تعمیر دا مکه والا کړو مکه والا تعمیر وری کو سوا جو داغه یو جذابه چې دا, دا کعبہ چې بیت الله دا د لرنده نشیبي ذکره اوس خو دا نه نه دا او څو داشي دامیرو نه یا بادېشي دي چې موږ ورته تشويلا فاغدوځه هغه وخت کی چې دا غیر چا پیرو غړونه دي دغوس به اوترا شل مکه کولاو کړه دا غیر چا پیرو غړونه دي چې په تاسو باندې کاوی دا تصاویر کتری تاریخي مباخه بالکل غیر چا پیرو غړونه ښکاری دا په کې مان څه ښکاري لاندې دا اوراسي جاورزید دا طابق په دې کې چې کومه نو په دې باندې 12 او تقریبا در انسان د قدم را دیوالیو اچیتو و چون ته باران را با نو دا وبو سیلابونه باراتل نو په دې باندې دا کابه متاثر شوه د ابراهيم عليه السلام هغه باندې یقینا زمانه ډیر شوه اه غد ابراهيم عليه السلام دور نا تر نبي عليه السلام پوری خبر اوره شوه نبي عليه السلام دا وخت نو چوان ډیر وخت شو زرګونه قال نو دګه یو هو د دیتا ابادي دیوالونه و غیره د سیلابونه وبو دا وشنه متاثر شوه او خصا دارنگ استحال دیر کمزور شده و او دوی مجتا سم شده و یورس یو زنانه ده قرآشو ارالا پده بیت اللہ کی اود یا ده اود پشانی و لرگه خوشبو ده پارا خوشبو که ده اوسم حامینو کده شکی خوشبو لگی ده ده عرب و ناغ اطرب ناغ خبر را روانا چه کعبه که اوسم تکم خلق جمعیل تلی گن ورنو پده کعبه و پا حجر اصد بان در ثواب خبر سواب خود اللہ کو دیکھ یو دا ويم په ثواب پنیا ته چې خدا الله کو رنګ غنمه کېوال سره د چشې کېاو حال یو ځانانه دا غوډه د یو په شان لرګه خوشبو د پاړوړې وغه بل کړو او چودنی خو په اور بېګیږي لکه هغه بتایون نه هغه لا ګورېو دغې نه داسې اسکاروټ کا غونته د غلاب طرف تلاړو غلاب باندې اور لګېدو چې اور په غلابو لګېنو دیوالو نه متاثر رش. نو دا د بوجی سیرت او تاریخ حال مکی والا راون شو دارون ندوکی مشوره کولا چې دا کوو دا تعمیر کوو. دا ډیر جوړ شوی مشوره فدیو ش سیدا خو بیا چې هغه مکی خلک د شرک حالت نه ډیریدل نغ تو هم پرستی او یربګډی را نو دې دا یو ټیک تا کوو واشه نا چې مون تاسو نو نقصان نو نقصان غته نو رشي برحال اخر دا شو وا چې پی کې مشوره کا. او په دیکیو سړې لري چې داغه نوم وليته وليت وليدنی مغيره دا په دې مکه ته په مشرانو کې د سردارانو کې د متوي دا د کار بازوک شروعه سوکید بیت الله دروازو له ریاسنه چې بیت الله دروازو شروع کو سچلونی الله رب باندې اځاورانه وای کدا وای هغه بیت الله مکه واقع د فیل کتل وای لیکن یو خو په نیت لګیا با دی باحال ولید بن مغیر او زه سب شورو کوم زب بر سر توکي او خختي مختبه ته غوړو ته پما سه چلو شنو بس بیا تاسو سما کاوه او که سه چلو نو شنو کو. او بیا ور شوړو گو وی او خخت او خخت لریکول لا غینه مخي اللهم لا الا الخير الله غرضه من خیر اراده دا, دا. سکور دو بارا جوړو په غلط نیت باندې نیو لګیا ځکه پیغمبر نشته چې و شي کنه دا سه بس دیوم یو الله باندې اشاره باندې برحال وری چې کلا خاطه دوغور ډول سره چل پیونش فته زه پورې رونالور دته ورا ده کنه وینا سپته دې شي په پکې منځ د شپې درمان دې چلو نی شي وای دا صحیح سپېتی را کړه صباح وری درغ وروغ مټ کوور نه وروځ لاند ته زهم را روان رازقابا نړو او په بارنه ویتامیو بیا شروع کړه چې دا سینې میچ پورې دا دیوالو نه حق یو ور سره ټولو ا نړول تردی pore che aakhir de ibrahim alayhisalam ga buniyaduna ta uraseedal aka buniyaduna ta chekala uraseedal kam chida ibrahim alayhisalam no aakhir kita se gathe rawata gathe woi ka aslimatil ebil khadra da ukh da kubni ukh da kopashan shini shini gathe aw ida si obal sara khla ki talalishay ta ye jodcha bi me khunaw ida si no dia ghile buzaron awal kol shorokre cha یو تاریخی روایت کراځي چې یو زلزلره ماګراړه بعضي رکا پس مخې مځه مطلب دا لري چې هم بنیاد د ابراهیم باندې تاسو دیوالو کیځي و هي نشته علاوه ته اشارات و تخاين او سو کوئی چې دا ګټه روته نو تاسو ته زراڼا واشي مخې روه ناکړه او یکم سړی چې په گذار کړي نو یې کړي و چې دا نظر کوي دا په دې دی پولیسو دي مخکي بنیاد روان درهال کله چې دی وړو نروګړی شو دوباره تعمیر وکاو نو دا وخت مکه واره ته اطلاع را لاله چې دانن څخه بز حدا چیرہ د دې ځا د جه په سمندر کې یو کیشته بحری جاز ار اغله له ساحل سمندر سره ټکر اوشه ما چویل دلر کو جاغ نو هغه تختی مختي ای زافي پرتی دی انت دا ونی غو غیره منډ منډ منډ جديت راغ او الtene هغه تختی ته په پیسو یا پار سی واس چې دا کلمه کبا باندې کبا باندې په پسته چجو د ایبراهيم علیه السلام باغیچت نو چت به کیږي هغه تخته وروه او ورسره التا دی جاس ترا یورو می ګلکارو معمار ترکان ګلکار او ورسره سیرت کتابونو تاریخ کتابونو کې آتا باقوم می باقوم می په غیضان سره راو ان کې رازک الله کوم غا تعمیر کوو مطلب تعمیرو کې ګلکار ایزان سره راو دیشرالانی تامیدیشوروکو خدامیدیشوروکو چون گډیر قبیلو نوهای قبیله تخپل خپل کارو اسپار تعلق تاسو مثلا خاطر وروړی تاسو بدادی والو وخیبل بدغدی والو وداش دغه قبیله اروق او سجزم بگیسی او به عربو کې الذين نمود او دمشری ډیر لوي اغه شوق مخینه را روان ورشړي وی چې دماجی موشي دپکی سواله بارحال تقسیم شو داغې نه بعد بیا د نبی علی سلام ما ماګانو کې راځي ابو وهب اگر قریش ته ویله قریشو تعمیر کو کوي په خبره واړې حلال مال براوړې دا دا الله کور دی کې حرام نه لگاوي الله حلال قبلې حرام نه قبلې وګوره مشرکان دي خدا خبره پکې غړې تخيره روانه وتوي د زنا پیسې بنورولې دغلا پیسې بنورولې د سوت پیسې بنورولې د درې پیسې بنورولې زینا څنګه دا یاره مو ٹھکارو دی مکه واړې چې دیو وینځي به باندې وړه اوسې وي باندې به بقې را چکلي چالو لري په دې بغاټه کوله دا څنګه باندې به شي بني دوی غلا سودم پچو دا پیسې باندې راوړي ځکه الله ته دا پسند ندي الله وا الله د خپل کور تعمیر په پاپو حلالو باندې پخې پس به هرحال د بیا تعمیر شروع او تعمیر کېدو تر دې چې نبی علیه السلام هم دې تعمیر کې شامل دی او دا وخت نبی علیه السلام عمر 35 سال یعنی دا نه بوت تقریبا 20 کال مخکې واقعا نبی علیه السلام پکې شامل لې په خپل دیم غټي وروړي ترونه هم لګیا دي لکه اباس رضی الله عنه نبی علیه السلام وي غټه وروړي په دیو غو باندې به ورته په هر غټه اوسم داسې لرلې په اړتیا خو تراشې لري چې نا ګرونه چروره کافی پاتره او بیا غټه چبوګه پرته او درا به داسې چې له با سم نو یو لنګو یو ساده وروړي نبی نو پاګې باندې دا په دې غټه دا دا کله فلې شي کنه غټه مټه صلی الله نوتر ورتوی اباصره دلان کو اور پیدا سوکا دالنګ کولاوکا تا دا دته بری وګه کله پدې راولا را بس ورته وې نبی علی سلام چې سنگ دلان کولاو بس به وشو الله پاک د دې پرداګنه نووت نومکه مرصاد بس به وشو پرې ور بس بیا نبی علی سلام دا شیونه کنه حال نبی علی سلام بارک رازي چې بده نه با چرې هم دچا دارنګ باران حنا او کولاو عورت سره چانه دی دیبلستغه مقاوت چهغه څنګه کولاونه وسلپ پکې په د اوساته دغه کې خدایم نشتا و هیله نشتا برحال نبی علي سلام په دې طریقا په دې تعمیر کې شامل شوه تر تعمیر مرحله تقریبا چې پورش وا ملي کې وو ته واقعونه په پیش یو داولتي حلال راغون کړیو او کاوا په دې ميزه کم خلک تیری ډېر ارته امیر کو دا شوکل چې د ابراهیم علی السلام د تعمیر په خلاف یو خدوی دوی ډیر چټک اوسم ډیر اوچته سره وردا شي پوری سرحدا شي بالکل په شادي خلکو پختنو خبره په پیر سره نو ور دی او شپې په واټ ډریم دا وکړ چې د ابراهیم علی السلام په تعمیر کې دو دروازې وي یو دې ملتزم سراوا او دین دا میځه رحمت مده پرنالا هر تر نو سره وردا شي نو وته اخو نو دی راوکړه چې د دوه گیټونو په دی گیټه اومدا یو کدا اوسې کوم دی بس بل داواغل حلارې پیسې ختم شوه نو بیت الله نورو پوره کېدنه شوه نو د هغه په دیوالې دیواله سي پلن راوځي دا حتین چې ورته دغه ایریا علاقې بار پاتې شو او د دې ناس یو دیواله غونځ راتاو په تور نه خا چې دغه اسم د بیت الله دا دیکې حکمت دی نه د سي په غلطه نه غني نه و الله د دې لپاره کوله چې دا ورسو بندې ورښلې دې چې دا غریب غرباز ومن تاسو غونډه کړو دا غيړه ته وزنو دې مقاومې له شو دورا کاته خو پکې نغوسم خلک یې چې دا چې دین درنوځه اته کې موږ کول لاشي لا کنه کعبه کې موږ بل چې دې کړه کعبه جوړولا نوشپښتنې جوړ کړې اول پچی مخه تشر د ریسنې او شاته د ریسنې د شپښونو باندې پہلو باندې جوړا کعبه کله چې دا آبادی او شوا نو کې بل مرحله دار आला چې حجره داري تنسیب او داري اخستلو حجر اسد بم پکیګره کا حجر اسد د ابراهيم عليه السلام له جنت نارغله کانو حدیث کی راجي خو دا چې کله ابراهيم عليه السلام له راغله او تک سپینوخه حدیث کی راجي دا د ګنونو د مخلوق د ګنونو د وجنه تور شویل کله مخلوق ګنونو کوله د انسانانو نو دا کانه بسپینو او ایخمه که و قرانه کولا عباره حال د خلکو د ګنونو د اثر د وجنه دا تور د واستک تور کانه اور بیا پورهم نه پاتې شوی روسوګیا لا کاڼه مات شوی و او چې کوم خلک یا تصویر ته وګورای نو داسې په خاصو مسالو کې غټکړی داسې ګند نشان دي برحال دحجر صدت تنسیب مقرره پریکې مکی وارا اختلاف یو قبيله وی دا مونګي ګرو بل دا مونګي ګرو قبایل عرب څنګه دي ای حالات داسې چې اغي په وړو وړ خبر وانی جنگونه دا جنگ شړی داسې معمولی جنگ به پری باندې بجنګ چې تاسو خزمانه وړي مخ کې شته او ساس ورلې ورلې زمانہ مخ کې ولي شو پری وبسونو کار جنګو نو دا خو بیا دیو دینی فریضه او د الله د کور کار غاڼه پری پتنې چې سو سو کاله پورې بجنګ چریده نو ډېر وی خطرناک تر دې تلی بل پسې رو وېسته حالات ډېر نازک شو اخر سلو روزه کورې ایس فیصلونه شو کار د قصه ولا پول خمایل یوبل سرا مشتوب ریوان پری کې دکی یو مشرق د قريشه ابو اميه بن مغيره معمر چلے او اور ته رايوار اور ته داسی بوکو چې سباله سار وختي کعبه ته څو کرا غه په سره باکو بس سباله به انتظار کو دي مشران کم چترم غړي وبغي نو کو کبا یو ای سرداراں دیګي سار وختي نبي عليه الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم پیغمبر نه لې د کعبه ته روان نووته بس یو ټولو چې خړه هزا محمد صادق الامین رضینا بس پدې صادق امین محمد باندې مونږ نبی ته نبی رسول الله غنصاف مګوره ها ییوب پسیرتو حکمت دا څنګه کې چې هغه خو بز شوم غټه راغسته یې ورته را شیزه دا فیصله کوم تاسو سونه سردارانی خور کې او دا ټول سردارانو دا صادرو ني شه او غټه کوم دې پرتاو غټه پکره راغسه صادر کې فشار ویه وې هغه دې پوری یو لا نه سب كله نبی او ټ ټول پریبان ناراضی شو لا پیغمبر شوی نه دې الله د عرب او قوم دته په فیصله باندې لړلې انتشار نه بچک غویا چې د نغوت ملاوی دونم مخکې دا پیغمبر هغه فیضان لچ مکی والا ته د مخلوق ته لګیا دی رسی په دې طریقه باندې نبی عليه الصلاه والسلام دا جګړم ختمه کړې یی کی بس یخره خبره هغه دا چې د نبی عليه الصلاه والسلام د شرکی کارونه شرکی مراسمه نه اجتناب او ځان بچول دغه پیغمبر دی پیغمبر پیدایشی موحد وی اگر چې پوره تفصيلي تعلیمات و هره کې وی موحد موحد الله د شرکیات او ګناونو څخه دی بچاږي دی قبل نبوت بعد نبوت د ګنانن پای نبی عليه السلام د تمام شرکی مراسمو بت پرستۍ او غیره نه محفوظ الله تعالی او او فسوانه کې الله د نگرانی شروع کړي د جاهلیت برایانې الله رب ال پاک ساتلو او نبی عليه ل الله رب الاسد دا نبوت نه مکيه عزت او شرافت مرود خ اخلاق دارن د دا دې سره سره بهترينی تعلق د خلق سره حلم صبر او خبرو کې رښتیا امانتداري دارن دا, دا, دا, دا الله دا دا دا ور کړی او دارن فحش ګوي او غلط عادتونه دین الله محفوظ ساتلو تمام خوبه الله دې راځم کړی د دې وجه نو ورته صادقو امین عمر مكي والے د شد کارون الله بچ کړو دیو جینا عدی رضی اللہ تعالیٰ نو ہو وی ماتی او رست پوسکو نبی علیہ السلام نا چا رسول اللہ تا چرتا جاہیلیت کے چرتا شرک کردے دے وی ماشی کن دیکھ دے شراب دیسکلی دی وی ماشی کن دیسکلی دی نبی علیہ السلام نا وی دامات پوسنو کھڑت وی نبی علیہ السلام رات ہوئے چی دا شئینا امیشا ما کفر گانو سرادہ دے چی مات اللہ کتاب نو رکنے شئی نو نبی علیہ اوروا ابن زبیر چې د ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها قراېره هغه وی چې ما د خدیجه کلبره د یو گاونډې نه ورېدلو چې نبی علیہ السلام خدیجه کلبره تا د نبوت نه مخکې ویلو چې په الله مې له ما چرتا دلاتا او اوزا عبادت او پرستش نه لیکړې دغره تر دې پورې چې نور شرکی کارونم الله رب العزت نبی علیہ السلام بچا چلے یوز قریش دعوت کړي او د خراب سداوت یې کړي نبی علیہ السلام دعوت کې او پدغه مجلس کې اتفاقي زید بن عامر ابن نوفل دی چنه دغه زمانی جاهلیت په موحدینو کې نبوت نامخ کې الله باز موحدین پیدا کړ لا تبشیر وسل کو زید بن عامر ابن نوفل د نبوت د پیغمبر او د قران او د وحی راتلو نامخ کې تقریبا سسلیرش موحدین تیر شوي سریرش کسان چې هغه الله پاک کټري پیدا کړل بلکې دما کې شرکیات او غلط بانه وېردم په پایی که یو دا زید بن عمر ابن نفیل داوی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو ماما کے در دا, دا رنگ بل پکی ورقی بن نفل دا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نحا دا ترزوید چیسایو اگا وقی عبداللہ ابن جحش دا پکی رہے عثمان ابن خویرس دا رنگ قیس ابن سعدہ دا سی کسند نیو پا دا زید بن عمر ابن نفیل ہم دے پویاده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د باسطنا یو پینځه کاله مخ کې وفات شو بلکې راکله چې د امیر کعب کې راغله په هغه کاله د زید بن امر ابن نوفل وفات شویلې د یو هغه پرسب د ماهي شړیو فیتری دمنا سو مجلس کې قریش دعوت کړو نو پاغه روټه کې او وی د خپل خداینو په نوم باندې د غیر الله په نوم نظر شوې نظرو اره نبی علیہ السلام ته تو کراوي سن زید بن امر ابن اوته د بوټانو په نوم چې زبشوي شه زنه خورم کم زاناور کم سارې چې د بوټانو په نوم عمر له شي دا زنه خورزه چې صرف, صرف د الله په نوم باندې معنی دي نو نبی عليه السلام او قرانک او او زید بن عامر بن نوفل او زید بن عامر نوفل ورته ده وې انی لستو اکل ممما تصبحون علی اسنامکم بخاری کې راځي هغه شينه نخرم چې تاسو د خدای په نوم وغاو فدی قریشو معنی ردم اکم دوڑی ارسدہ سی عشار و معقولی و خبری مشہوری دی دا زید بن امر ابن نفیل ابو اتویو گو دا گرد پیسا چلے بلی بوتانو دخفل خدایانو غیر اللہ بنو منے حالان که عشا تو خلق حاللہ دا گرد پیسا الله پیدا کرده وانزر لها ماعن وبول اللہ ورولی دی وانبت لها من الارز کلاعن واخوال الله پیدا کردی نسمت از بہونا غیر اسم الله تاسبیحات الله نسواد البنوبان نه من اخته کاو نظر د غیر الله مانه دام د دا بخاری راغی خدای بده خبرې کولې پیغمبر خونخو یو حفر شانت او بېتري موحدو دا خبرې کولې نو بعضی جاهلان او قریش به دې چیړاو وختاکاوې یو ساهیته نبی علی السلام ایتا زید پیغمبر مرونه پیل دیلو او ته او یا رسول الله مالي دیلو رایتو حینه ادمیه چې مخې د وینو په توحید خلق و خل او مخینه ویني روان په توحید خلق و ادي شوې ټکو دي شوې لکه زید بن امره او نبیو اسلام د تذکيره ته کوړه چې لا سړې ما چی کنه نو د بیا چرته ته په دې یارا غکلیکم واحد ده چې خلایي واحد ځای په نبیو اسلام د موحدین خلکیدل دا الله رب لزت نبی علی اسلام دغه حالاتونه ساتلو دا غره یو بلدارا جی، چی نبی علیہ السلام بارکی داری رزیران رو روایت تے، چی نبی علیہ السلام نه پوشش ویق، نو نبی علیہ السلام اے ما تا چھتا د نبوت نمک کم دا جاہیلیت کم رسمونا و غیر غلطی تو تریقی دی، مدی چر تا خیال نا دیر چې چی دا دی دا جحالت دا تریقی شرکی بدعی تریقو کی زیسو آلده، سوا د دو مکو نه چې دو مکو کې زموږ خیال راغلی دی او الله بیا موږ بچ کړي هغه داوا زوانه کې چې ما بغړی بیزي سروळे او کم مرګورو سره ما غړي سروळे نه و شپه هغه مرګورو سره بهروم د مکین بهر صحرا کې غړي شریږي نو بهروم شپه وا نه چې می خیال کې ما د مرګورو ته یې لکه دا ګړی بېزو خیال ساته زلک مکی ته تنظم التا دشوي چې کومې کیسې કહانیاں نیولې کیږي تا دار طريقه وا چې دی بروو د اس کومه پرانا کې او شګي په پني کې وداخته نن له هغه څخه وګړي وګړي کیږي په دې سره لمر چې دا کی شي وره او قران ته په دې غیر کیږي چې نبی علیہ السلام چې زرالم او مکه ترانه نو نو د یو کورنمه داسي دغه زمانی مطابق د موسیچه و غیر आवाज وره بما تاسو وسو سټه لوی دې کور کې وادر داسي تمل ماملو داسي شعر شاعری وایمه را دا کله چې د تبکینم نو مې چې سنگ کې نا سم ناسه شر الله ربانه خبره وست تر دې چې سر پاسه دم نور ربا باندې رگی درو اسنو ونه ری چې واپس لاړ مرګ وراته سنگه چلو وېګا چلو خوده شو بیاوې سوال به را داوړه چې زموږ به چې سواله ورنوم نو د تقصیر ورنوم بیا را باندې الله خو براوست الله دې تاښین او محافظه سات نو الله رب د پیغمبر تربيت په خپل کې داسې شهیدونه بچو محفوظ سات دغه دا نبی رسول اسلام په ځوانانه کې تعلقات نو ځانې کې عام تعلقاتم اخلاق خلق دی تاسو وګوره ټول انتهائی نهایت پاکیزه با اخلاق خلق دی لکه ابو بکر صدیق یارو مرګره دغه حالا د دا خدیجه کلبره د ترس ویله ایا ورادت کی حکیم ابن ہزام دو قریشی دیر لې نهایت معزز سردار دی د نبی علیہ السلام دیر نږدې تعلقدارو کې او دا د نو شیخمو چې دار الندوانو ناخدہ نبی علیہ السلام مخکې نک جوړ کړې و خدای دی خاندانو کې را روانه نو د دې دار الندوا مالک نو د په امیر ماویر ځلانوباني وی دا خرڅ کړه ناغسون پیسې چې وټولې دله په نوم نو دا حکیم مہزام د نبی علیہ السلام مرګ دې وړه خو اسلام یې چنو وړه اناغه واخنه نبی الله اسلام سره مرګره یو ځل داسې وکړل چې نبی الله اسلام و سلام لې یو ځې کې نیلامو شیخ ارسین قرتېدل نو په پنځوس اشرفای نبی الله اسلام لا یو ډېر خیستا جو بچو ورستا اوران نبی الله اسلام له مدینې ته نبی الله اسلام ته پاپه کې پېښ شو خو نبی الله اسلام وی ته مګره یاره او د مشرکینو حدی ته په ان البتا تر هغه پیسو وینا نه وایي هغه مجوران راضي شه بس پیسې ولا ورک نبی عليه السلام اوس بیا دوی ایمان راوله دغره بلده زمان بنه سالبا د نبی عليه السلام د ځوان مرګره ده واغه جاهلیت کې ده په جاهلیت کې پر تبابت او جراحت باندې مشور لکه طبيب او بس مدته یاو مرګره یو ورځ نبی صلی الله مکہ کی روان ده دا توحید مر سره بیانولې تیرې وختو هغه سخت حالات نو دا مکه والے سردارانو ورپسې الکان کړی مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم روان وو او د ورپسې چې سویوالې لکه څنګه چې سره لیونی پچی وای مدې زمان بینه سارا بلې نه ولي نو ورپسې راغی ورته یار محمد صلی الله علیه وسلم کته مجنون غریماله د لیونی علاج راځي علاج اوی جوړدار شته روانه شي به نو کوم مشرک کړو نو نبی علیہ السلام ته حق کینه نو چې څنګه نبی علیہ السلام کینو نو حمد اوسنه وې او سدا سي جمهورې معاشرو وچ په زمام باندې دونه سره کوم مسلمان نو برحال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غتالقاتم په ځوانه کټول د دغه خلکو سرو او اگر چې مشرکان بوو اگر چې لا ایمان اسلام نو خو لیکن د اخلاق د خیردار ډیر چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام